Bueno, mani, ba, aina eh, Donostian bizi naiz. Eta bueno, beti danik eh ikasi de euskeraz, baina eh institua bakatu ondoren eh, eh ni eh, identidad ikasi nuen eta ez egon euskeraz. Orduenez, ederaz egin behar izan nuen. Eta gero ba, etxean erderaz, eh egiten den normalean, aita euskaldun berria da eta ordu berarekin pizkat euskeraz saiatzen naiz. Baina bestela erderaz, eta lagunekin e, bon, ditut, e, lagun euskaldunak, eta bueno, behin etan euskara ziten dugu, baina besteekin e, erderaz. Eta zertarako etorrizara euskal tegira? Ba, egatitiloa ba, izateiko, aterazeko euskal herrian e, eta, e, bueno, e, lan egin nahi dut eta, bueno, lantuki gehienetan ega, edo titulo bat eskatzen dute, eta horregatik. <laughs> bueno, pues eh mi hainaranaiz eta bilbokoa naiz, baina eh, aurten Donostian bizitzen nago. Eta eh, txikitatik ikasi dut euskera, baina eh, nire ingurunean prozes da itzegiten, familia ez daki, bakarrik Aizpa eta eh, lagunek pues, ez daukat ez daukate ohitura nirekin hitz euskera. Bueno, nire herrian ez dago ohiturarik. Eta eh bueno, dena ikasi dut euskeraz. E, aurre eskuintzik hasi dut, orduan ega beharrezkoa da e, eskuintzan lan egiteko, eta hori... Horten, <laughs> lortuko duzu ega tituloa, edo zer pentsatzen duzu gaiari buruz? E, nire nengo urtea da euskaltegi batean orduan oso zaia ikusten dut, baina ff, poliki poliki. O sea, Eh, gehienkosta txensaidana, uste dut, atarikoa dela. Ze dira gauza a, oso raroak. Baina baina bueno, e, asko egiten bad ditut eta praktikatzen badut uste dut, pues, aurten edo urrengo urtean gehienez jota aterako dudalako. Hala ere, astean lautan edo bostetan etortzen zera Euskaltegira, ez? Eh, bai, bueno, em Egun guztietan etortzen alikintzen, naiz, baina ez da posible, <laughs> baina, bai, e, gutxenez lagu egun. No komentatu duzu zure mutilak badakila euskera, baina ez dizula gehiagila laguntzen. zuri ez? Bai, bueno, bera ega daukaja e, duela urte, bi urte do, atera zuela, eta ez du praktikatzen nirekin, ez du nahi. Eza, e, aterikoak eta egiten bai laguntzen dira, baina eh itzik ez. Esango diot eh pizkanak pizkanak eta horrela pues lagunduko dit eh aoskoa itera acorduan hobeto ateratzeko eta Bibon jaio Donostia zagotuçu ustedes su Bilbao berriro joango zaela. <risa> <risa> bueno, galdera uestele tengo al día y te ni datela. <risa> bai, eh naiz, baina nire de rira, ni bilbo ez dut gustoko. Irria, iriburua dut gustoko baina okeratu behar badut e, nozti politagoa da baina eta lasa eta hori baina nire bueltatzerakoan, oza, izango da nire herrira hor duan, bai, bueltako eta hori naiz hori naiz muskizekoan naiz da herri so txikia dago mugan, e, justo eta amaitzen denean, pues kantauria azten da, horregatik zaten e, dut ez dagoela Hitura euskara se txegido eko se ze, ketortzen dira muski Orduan, ere moztzekoa kantablera ha Bai, ere bai. <laughs> ere bai, orduan ez dago altura hori. Euno de Boranaez, Donostiarra. Ni txikitatikan e, azentza nikesten euskara hiru urtetik aurrea, niretzan ez ez dakite euskaraz bakarrikan ere bi aizpak. Baina normal txatez bakate euskaraz, ez dut zitea. Nire ezpondile agian ingelesa, bai baina euskaraz. <laughs> Zerritan egon da lanen eta normaltasunadaka ingereza Euskara baino. Orduan, nire atletikaren Euskara egiten dut, eta bestea ingelesa. Ezta bera, oaintze bertan ingereza eta Euskara egiten. E, ba, Euskal Degera apuntatu naiz. Pizka, guztio bezala, ba, titulo baten bila ez. Aldi bairean, pizka, errekuperatzeko baita. Eta nire laguna harten Euskara egiten dugu, baita ardaraz. Ze, ez, da, ez dira danak Donostiaarra, badira Aztumaitarrak, Hondarrak eta Aldegustetako, ez aldeko herriko herri ezperimentakoak dira. Ikasketak euskara zein zeneko e, bai? Eh, bai. Hemen egonitzen universitatetan ere eta karreria ez nun bukatu baino euskaraz egin nun. Ta hemen lan, lanean neonen, eh ikusi nun Gauza bat, ez berriña, eta ez nuen aukerari hemen ez Euskaraz, ez egiten. Kanparak honen zan ez, Granadara, eta nik hasi inun. egon naiz urte asko bai Granan eta Madri eta nez eta Euskal jendeekin bizi. Euskararen aldetikan baina mantentzeko ondo torri zait, baina aliberan astudu egin iz, iz, zitzaizkian, baina, eh astea da talako osak, ez? Ze hitutzen zaio beste beste hizkuntz batean hizastea, eh? Da oi, pizka de recuperatza. Tan ba hemen lan iteko, Euskaldearrian lan aukera desendetuzu, ba tituluen bat malasuez. Gaur egun euskera sustu duzuin, za importantea daela edo bai, kulturalen aldetikan, ba, -ba, -ba, -ba, -ba, -ba, -ba, -ba ni ustez e, Herri bat dela, orduan herri bat piskat e, bere kultura eragozteko, eratzeko eta izkuntza oso beharrezkoa dela, ez? Ere ahiten dula, pentsamenle bat, ez dakit esan, kultura definizioa edo adirazten du, ez? Izkuntz bat, Un, ni Granadan Baimadrien adibideo ikusi dut oso markatua, ez? Eta nuzte dut oso garantzitzua ba dela, jakitea eta... Ondo edo behintzat nahik ondo e, nundikan adosen gauzak ze zergatibadak atez, normalen. Ta, telebista ikusten dugunean, Katalan haitze egiten dunean, normalean Katalan haitze egiten dunean, haiz eta zuhorez konten atzalea izan, eta hamen euskera dakitenak, telebista dakatzen dunean euskera hitz egiten, eta hori noro abortu dezakegu. Ba, hoi... Oy... Horren kontra ingoen zuke adibidu bat, ze Almerian zeon eibarroko entrenatzaia, eta derrepente azizan e, e, Euskaraz itzu diten, eta zeon momentu hortan, ba, zeon bere, nolo zaten da, e, e, itzultzaia, baino, e, dazkari batzuk... <risa> bai, da, da, da. Ba, sorretu zuen da, dazkari batzuk. Bai, hori da, hori da. Baina hori izan zen, kaso, kaso bakarra izan zen. Gero eta zuz, eh? Ezagut, ez dakiz sei ertaintzan nan. Eh, ez dute hitz egiten eta ezagut ohituras dakatelako edo baino katalan ez ezuten badugu danak, e, katalan zitendu politikoak ta eta azpian jartzen dute itzulpena. Hemen ohitura naiz eta politikoa izan eta euskara jakin, ez dute euskara hitz egiten. Nik gustoz eta oso gaizki daola. Ez dute e, straight batter ondo iritzen. Dakiten e, ba, euskera zitze egiteko eta itzupena egiteko daki. E, telebistak edo arduradunak edo nahi dutena. Erraleko jokalaria bai, politiko pila bat bai, baina alata guztiz ez dutitze egiten. Ta gero, denak erderaz dakigu, ez? Dena dakite edo, jende guztia daki euskera, erderaz. Ordu nazko zerrezago batzutan, gertatzen da, euskera sondos dakitzu lako, bastezu e, euskera zitzein nahi. Zen, beldurra dakazu, ba, daizkizateko, edo be, ez dakitzen nahi kero beste batzuta gertatzen da zeu sineg hitzaieten duzu euskaldun zarra baldin bada edo bazerritar batzekin hitzaieten badesu eta euskera oso itxia baldin ba ez da iturhurtuko eta erdastea eingo da ez ez baina hori beldurren ikuste kendu beharko genukela ez kendu eta euskeraz hitzein eta eta bueno norbaitek ez baldin badaki ba ba bueno erdas eitze eingo ez baino alde batetik e eh, euskeras dakitena Ez du esfuerzo egin behar da herdera egiteko, baina herdera hitz egiten duna eta euskaraz berdin badaki horrek esfuerzu bat egin behar du euskeraz hitz egiteko. <totipos> ba, Carmelo naiz. <totipos> <totipos> e, donostian jaio eta Donostian bizi eta bueno, e, azpaldi hasi nitzien euskarik ikasten eta gero era bat utzi nun, nahiz eta bueno, bizen mala badazkat eta beraiekin euskaraz hitz egite egin nun maino alde batetik utzi genun utzien nun eta ber ba, indartzeko edo egoratzeko edo ikasteko. Esakit. Ba, ikasten nahi naiz, ba, hori da. E, administrazioan lan egiten da eta bueno, ordun, aukera hori ematen digute etortzeko eta euskera ezaztegiteko edo bultzatzeko eta aprobetxatzen nahi naiz. Ba, ez zena labarituzu. Bi. Ezagunak bi. Berdai ikiz klaso <laughs> daiteenezu. <laughs> Ba, e, txikitan bai, zen txikitan errezada euskara zitzea egitea. Geroia adinekoa direnean, ba, segun ze esan nahi duzu, edo, sentimentuak esan nahi, ba, es, esan nahi ba diozu, ba, asko zer hizkuntza zure izkuntza, erdeaz baldin bada, ba, arrezagozaten duzu erderaz ez. Eta hor, utzi genun. Baina, hain berriro, ba, batez eralaba ekin euskeraz hitz egiten dut, edo, bueno, kanponikasten ari da, baino, bai, normalian ez ariatzen geha euskeraz, nipet e, baintzaten euskeraz hitz egiten. Emazteak ere gomendatik? E, gutxi. Ba, Bait, zerbait zer badaki, baina, joa, betidanik erderaz hitz egin dugu eta, bueno, gero kuadriarekin, bono, laguntzea, lagunekin euskeraz hitz egiten dugu hori, bai, ba, euskaldunak e, direlako eta kulturako euskeraz hitz eta beste batzuekin barderaz. Euskaldunak Jaunes Naiz, Donostiarra, txikitan chiquitanen daiara jo denitzen e, e, eskolarara. Bueno, amona bizi zan, ta berarekin euskara egiten dun. Ta bueno, batean ere txikitan ibiltitzen, ta bueno, unibertsitatean hasi litzenean, ba unibertsitatean herdera, ta laguneekin bai indana herdera zitende. Ta ordun ba, euskara Fiskat, aparte dut zinu. Eta orain, bueno, langabazian geratu naiz, eta administrazio publiko eta lan aiteko ega la irugarren perfila beharret, eta horregatik apuntatun ez, eh, euskante Bai, eta oso gusturan saude hemen. Bai, e, bai, gusturanago, e, jendea txegina da, naiz eta irakaslea batzuta. <risa> <risa> irakaslea, bai, oso gantorra. <risa> ni Victoria Naiz murumarren txajo nintzen baina txikitatik hemen bizi naiz Donostian tan nere familia eta nere harremanak eta e, lagunarekin beti beti gastelaneaz izan da baina e, bueno hasieran enpresa pribatuan pribatutan lan egin nuen baina gero administrazioa sartzean bueno eskatzen didate hirugarren perfila da egako tituloa eta, bueno, horregatik hemen nago Euskara ikasten pizkanaka, pizkanaka nire bidea oso, bueno, eta Euskararekin oso luzea da baina hemen nago <laughs> momentu honetan oso gustara Esan duza amar urte dara mazula euskara ikasten, eh? Bai, egia da, bai oso luzea da bueno, bueno nire txako oso luzea da ez da beste entza, luzea edo laburra, baina bai, oso oso zaia da, niretzak, hizkuntza eta gianen naiz ni oso trebea, baina bai, bai, bai, onartu onartu behar da, bakoitza bere, bueno, bere ustopoak, baina bai, bai, oso luzea izan da, bai, eta, bueno, eta bidean ez dakit non nagoen momentu honetan, baina pentsatzen dut, e, bidea, bueno, geratzen da Sati bat ez daki de luzea edo motsa bueno, bueno, bidean nago.